פרק כ"ט וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי. לקח פר אחד בן בקר ואלים שיניים תמימים, ולכי מצות, וכלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, סולת חיתים תעשה אותם, ונתת אותם על סל אחד. והקרבתה אותם בסל, ואת הפר, ואת שני האלים. ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים. ולקחת את הבגדים, והלבשת את אהרן את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן. ואפדת לו בחשב האפוד.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 קת עולם, ומילאת יד אהרן ויד בניו, והקרבת את הפר לפני אוהל מועד, ושמח אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר, והשחטת את הפר לפני אדוני פתח אוהל מועד, ולקחת מדם הפר, ונתת על קרנות המזבח באצבעיך.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 המזבחה, עולה הוא לה' ריח ניחוח, אישה לה' הוא. ולקחת את האיל השני, ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל. ושחטת את האיל, ולקחת מדמו ונטתה על תנוך אוזן אהרון, ועל תנוך אוזן בניו הימנית, ועל בוהן ידם הימנית, ועל בוהן רגלם הימנית, וזרקת את הדם, על המזבח סביב. ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה, והזיתה על אהרון ועל בגדיו, ועל בניו ועל בגדי בניו איתו. וקדש הוא ובגדיו, ובניו ובגדי בניו איתו. ולקחת מן העיל החלב והעלייה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, ואת שוק הימין, כי איל מילואים הוא. וכיכר לחם אחת, וכלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, מסל המצות, אשר לפני אדוני. ושמת הכל על כפי אהרון, ועל כפי בניו, והנפת אותם תנופה לפני אדוני. ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבחה על העולה, לריח ניחוח לפני אדוני, אישהו לאדוני. ולקחת את החזה מאל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה. וקידשת את